ba, min gaia berri zegoen. Hmm? Oraingo honetan egin behardu dana zera da? Nik egindako grabazio bat artxibean, eh, gordetzea. Baina oraindik ez dakituson nola egin behar dudan hori. Hemen nabile horren agailu aurrean, eh, eh bakar-bakarrek asmatuko te dudan ez, jakin gabe. Baina bueno, saiatu bezantzat saiatuko gea eta Aber orrengo honetan ondo egiten dugun eh? mezu honi izena jarreko diot eta mezu hau izango da irakasle galdu bat ordena galdu aurrean.